16. Felkelni volt a legnehezebb. Nem, nem a térdem miatt, Az úzódás szépen javult, csak néha nyilalt még. A fejem tisztult nehezen. Szédültem. A belső zúgást nem tudtam szétválasztani a vízes és szakadatlan dübörgésétől, és gyenge voltam. Az úhatag alatt, az örökké párás folyóparton olyan vastag nő akár a combom. Könnyű, rugalmas. Ideális építőanyag, de szívós is. Hosszú nyelű kőbaltáinkkal órákig gyötrődtünk, míg végre megbillen a karcsú törzs, és a finomágú korona kis pamacsa lágy suhogással ereszkedik a vízre. Sok nap telik el így, és még gyakran szédülök. Fülemben a vízesés és dübörgését belülről elnyomja egy másik zuhogás. A napfényre szürke fátyol borul, a világ meglódul körülöttem és zuhanok. Nogó már nem ijed meg, mint eleinte, amikor elvágódom. Abba hagyja a munkát, hátamra fordít, félrekaparja a derekam alul az éles köveket, és őrt áll mellettem, míg visszatérek a folyóparti valóságba. Az eszméletlenségek, a napállásából számolva az időt, pár perctől két-három óráig tartanak. És utána egy darabig még vitatkozom Lénával. Keresem, vagy nem tudom elhinni, hogy nem követnek ide a tengerpart óriás madarai. De Nogó ezt a kérdést is tisztázta már magában. Mindig nagy varázslónak tartott. Meggyőződése, hogy a vízesés és poklának túlélése is az én érdemem. Annyi igazság van benne, hogy ha nem is igyekszem korábban a folyó fe széle felé erőltetni a tutajt, a lezuhanó víztömeg közepén biztosan elpusztultunk volna. Tehát az ébredések utáni zavaros percek sem mások, mint egy új, hatalmas varázslás rítusa. A földi nyelv elég sok szavát ismeri már, és így, bár képtelen követni zavaros mondókáim, megalkotta a maga képét vitáimról a semmivel. Nagy varázsló az, akit napjában annyiszor szólítanak színük elé a hatalmas szellemek, hogy társalgásukkal kitüntessék. És míg nogóban így sajnálatosan misztikus elképzeléseket hív életre, külön kettős világon bennem is megérlen lassan valami nehezen megfogalmazható igazságot. Tévedtem, amikor valamikor régen laboratórium asztalom szemszögéből néztem a világot. Tévedtem, mikor gyengeségemben visszaestem ezen a bolygón az őskor rettegéseibe. Valahol a kettő között zúgó fejem becsülettel próbál megküzdeni a megsejtett összegzés homályos formuláival. A meddő töprengések meglepő gyümölcse ott érik aztán meg, ahol a legkevésbé várom. A félőrült, minden akadálya a szembeszálló akarat robogásában. A rohanó folyónak nincs nyugodt kis öble, ahol a sima vízre, mint tükörre nézhetnék. Nogó szemében láthatom csak, hogy más lettem. Mindennyiszor megborzong a pillantásomtól. Ne nézz így, ne varázsolj! A kezembe temetem az arcom. A testem életben maradt, de a lelkem már soha, soha többé nem lesz egészséges. Aki elérkezik valahára egyszer Márkék városához, az többé már nem én leszek, hanem valaki más? Nagyobb küzdelem vár rám ott belül, mint amit valaha ezen a földön végigharcoltam. Nem varázsolok, nógó, beteg vagyok. Sok-sok minden mászkál a fejemben, mint bogarak a fűben. Megütöttem a fejem, beteg vagyok. Aggódva tőle visszacipel a tűzhöz, és vizes moháthoz lüktető halántékomra. De a fejét oldalvást tartja, hogy ne kelljen a szemembe néznie. Nem, nem lehetek beteg, nem őrülhetek meg, nem félhet tőlem, nogó. Az akarat, mint forró láz szétárad bennem, folytatni a munkát, az utat a célig. Nem számolom a napokat, csak a vizes és apadása jelzi, hogy ott délen, ahonnan jöttünk, a fogyó esőt már a szomjúság ideje váltotta fel. A karcsú bambusztutaj ott billeg a part mellett. Erős hánycskötél őrzi, nehogy magával ragadja a folyó. Az új kunyhó váza csupaszon meredezik rajta. Pár nap még és búcsút mondunk a vízesésnek. Középen magas bambusznál szökik az égnek, majd a vitorlánk árbóca. Ha a tengerre érünk, evezéssel vajmi kevéssébb boldogulnánk. A folyósodra helyett akkor a szél erejét kell munkába fognunk. Újnyi vékony, hosszú nátszálak tömegét válogattam össze gondosan, egymáshoz kötözve, remélem használható vitorla válik belőle. Persze nem az otthoni pompás vitorlákra gondolok, megelégszem, ha egyszerű téglalapot vagy legfeljebb trapéz alakult sikerül összeeszkábálni. Nogót az erdőbe küldtem. Arra beljebb nagy darabon nő egy nagy pálmafajta. Hasonlít a mi földi panánfáinkhoz, csak sajnos nincs ehető gyümölcse. Széles, erős leveleivel szeretném befedni a kunyhót. Bunkója, nyila, itt fekszik a tűz mellett. Csak a kését vitte magával. Haragszom is ezért a könnyelműségéért. A fa árnyékára sandítok. Alig mozdult valamit, mióta nogó elment. Még jó darabig oda lesz. Addig megpróbálok halat fogni. Mire visszajön, már nem érdemes ebéd előtt hozzáfogni a kunyhó befedéséhez. Inkább korábban eszünk, és majd utána. Felállok, hogy megpiszkáljam a tüzet, mikor Nógó no messze, majdnem az uhatag alatt kilép az erdőből. Nincs nála egy pálma se, vékony rövid pálcát szorongat a markában, hátra pislog a sűrűbe, felé indul, aztán újra megfordul. Nem értem, mi lelte. Ha gyengébb állattal akadt volna össze, kőzápor zúdítana a bokrok közé. Ha erősebb az ellenfél, már rég itt volna a fa alatt, vagy a vízben keresne menedéket. De csak lassan lépd el. A párcát néha a személyhez emeli, hátra néz, megrázza a fejét, és jön tovább felé. Mi az, bosszankodom, már nogó is talált szellemeket, akikkel fényes nappal társalog? Nem, mégis valami baj van. Úgy kacsázik felém, mint egy lapos fejű kölyök, aki életében először találkozott valami számára megdöbbentő jelenséggel. Mi történhetett? Oda rohanok hozzá, arcán zavar és csodálkozás hullámzik, és a vékony pálca elakad a lélegzetem. Gondosan simított, tollas végű nyílvesszőt tart a markában. Horgas csonthegyén kevés szétmázolt vér szárad. Sohasem fogom megtudni már, hogy kilőtte azt a nyilat nogó könyökébe. Második napja rohan velünk a nagy folyó, és bár szemünk szüntelenül a partot kutatja, semmiféle emberformájú lényt nem látunk. Magányos, messze elkóborló lehetett? Ha úgy volt sem bántam meg, hogy rádobálva minden holminkat, azonnal eloldottam a félig tutajt, és csak akkor kezdtem a még mindig megilletődött nogót faggatni, mikor a zuhatag hangja már elenyészett a távolban. Láttad? Nem. A fák alatt sűrű a bozót, soka tüske. Mikor fájt, azt hittem nagy tüske, ki akartam húzni. Akkor láttam, hogy mi. A szagára is csak akkor figyeltem. Nogónak sokkal többet árulhat el egy szinte felfoghatatlanul kevés illattöredék, mint számomra az, hogy szemtől szemben láthatok valakit. Olyan szaga volt, mint zumbi sima bőrűjének? Nem. A sima bőrű szaga savanyú volt, mert mindig félt. Aki fél, rendszerint izzad. Nogó a maga nyelvén tehát eltalálta az igazságot. Hát akkor, firtattam tovább, milyen volt? Füst, hagyma, mint zsíra napon. Igen, a nyílvesző fája is barna a füsttől. A csiszolt fa fénylik a beléje szívódott zsíradéktól. Talán a tűzben edzették, szárították, vagy más céljuk volt ebben? Miért nem mentél utána, hogy megöld? Vagdühű hordatársai nem kétséges, hogy gondolkodás nélkül nyomába eredtek volna a rejtés támadónak. Hömög, a homlokát ráncolja, szégyeli látszólagos gyávaságát. Nyillal messziről lehet ölni. Ha keresem, másik nyilat hajít rám. Nincs szava a lövésre. Mielőtt elkapom a torkát. Igaza volt, hogy visszavonult. A nyílvesző ugyan könnyebb, mint a mi nehéz, kőhegyű vesszőink. Látszik, hogy az így is kisebb, ami kirepítette. Közelről azonban halálosan megsebesíthette volna. És később engem is, gyanútlan folyóparti foglalhatosságaim közben. Ez az apró csonthegyű vessző, több mint egy sikertelen orvtámadás bizonyítéka. Intő jelkép is. Eddig csak a nálunk erősebb ragadozóktól kellett rettegnünk. Most új, sokkal félelmetesebb ellenfelet kaptunk. A földrész emberét. Milyen messze lehet még a torkolat? A város? Hány különböző vad, törzs területén kell keresztül utaznunk a nagy folyó széles hátán, míg célba érünk? Minden kanyar új veszélyt rejthet. A parttól elváló emberekkel megrakott csónakokat, surranó gyilkos nyilat, repülő dárdát, a halált. A rettegés ideje következik. Lerombolom a kunyhó rúdjait, és a befedésre szánt lombot úgy terítem szét a tutajon, hogy az egész összeakadt uszadékfa csomójának lássék. Szomorú szívvel döntöm ki az árbócot is, és az összehányt lombok alatt kuporogva töltjük a napokat. Tüzet csak akkor gyújtunk, öklömnyi kupacot a legszárazabb, alig füstölgő ágakból, ha egyenletesebb szakaszhoz érve, messze végig láthatunk a két part a kopár dombok mentén. A tar meredeken kevés száraz fű között egy-két bokor tengődik, pergeti földhöz lapuló ágai között a sárga homok szemeket. Homok és homok mindenütt. Homokkal harcol a parton bíruló őserdő is. Sötétzöld szalagja csak addig ér, míg a homokba mélyedő gyökerek képesek valamit magukba szívni a szétáradó nedvességből. Némelyik völgy mélyén a fák zöld tengeréből vékony füst kigyózik a magasba. Más, mint a bömbölő erdőtűz sötét fellege, a magasra hány családnokok vörös koszorújával. Szelis szalagja nem csökken és nem vastagszik értelmes lény táplálta tűz rajzol csak ilyen áruló jelet az égre. Ilyenkor reszkető kézzel veszőt ajzok az íj húrjára, és a parti fák közé mélyedő tekintettel várom a csónak formájában felbukkanó végzetet. A nagy folyó gyorsabban sodorja a tutajt, mintha gyalogosan vándorolnánk a partján. Ellát hallal és vízzel, de fogjai is vagyunk, akiket bármikor kiszolgáltathat ellenségeinknek mert sajnos csak ellenségnek tarthatom a folyópart erdejének lakóit erre tanított minden amit ezen a földrészen átéltem és a Nogó karján a nyílvertesebb is Nogó hazájában a szabadulás minden kétséget semmibe vevő vágyában túl egyszerűnek képzeltem ezt az utat ott a lapos fejűek valahol messze előttünk a torkolat és a város hogy közben más emberek is élnek nem gondoltam rá csak egy helyen köthetünk ki, a célnál, ott, ahol társaimat úgy ismerik és tisztelik, mint azt a sima bőrű tekintetőből kiolvasni véltem. Ha máshová vett bennünket a sors és a nagy folyó sodra, legyűr az ellenünk támadó túlerő, mielőtt megértethetnénk békés szándékunkat. De a part szerencsére eddig üres volt, még az olyan völgyek szájában is, ahol beljebb a sűrűben több füstoszlopot is láttunk. Így a rettegést is meg lehet unni. És amikor egy reggel arra ébredünk, hogy csak 30-40 méterre vagyunk a parttól, nem próbálunk hanyat homlok visszaevicskélni a folyó közepére. Ha már ide sorolt bennünket az áramlás, a legjobb alkalom, hogy friss lombokkal fedjük be a tutajt. A régiek egy részét eltűzeltük, a maradékról is jócskán hullik a száraz levél, alig nyújt már takarást. A fák ágai a vizet söprik, nem lesz nehéz munkánk. A fakérekből készített két lapát a lassan a part felé hajtja a tutajt. Csendes a folyó, nyugodt a vidék, a szemközti part völgyéből nem száll fel füst. nyira siklunk az ágakkal párhuzamosan, egy utolsó evező csapással még közelebb lököm a tutajt. Nogó neki nyújtózik, hogy elkapjon egy alkalmas gajat. Mozdulata azonban sután befejezetlen marad. Karja megáll a levegőben, Széttárt újai nem markolnak a kiszemelt áglevelei közé. Így áll egy másodpercig dermet mozdulatlanságban, majd hasra vágódik. Vissza, vissza, leheli felém. Nem látok semmit a zöld függöny mögött, de egyszerre hangok ütik meg a fülem. Több ember tagolt beszédének, gondtalan fecsegésének foszlányai. A tutaj partfelüli oldalára ugrom, és nogóval együtt minden erőnkkel evezni kezdünk. Csiga lassan távolodnak a fák. Öt, tíz, tizenöt méter. Jobbra előttünk a lombfüggöny egyenletes csíkján keskeny szakadás látszik, mintha kis patak torkolna itt a folyóba. Most nem hallom az előbbi hangokat, de mindketten érezzük, még nem vagyunk túl a veszélyen. Nogó nagyokat szippant, igaz reggel víz fölött gyenge a szag, és a bevágás felé int. Ott vannak. Nem látni semmit. A bevágás öt méter sincs, csak akkor pillanthatunk a mélyébe, mikor egy vonalba érünk vele. 40 ötven méterre lehetünk már a parttól, mikor föltárul a kis háromszögletű tisztás. Csúcsából ösvény indul a völgy belsejébe. Partján négy alak szorgoskodik egy csónak közül, Mesztelem, vörösbarna bőrük csillog a víz tükrözésében. Hasra! sziszegem nugónak. Mozdulatlanul fekszünk a száraz, szúrós gajak között. Tekintetem aggódva tapad rájuk. Nem, nem vettek észre. A csónak körül topognak, nem látom pontosan mit csinálnak. Még néhány másodperc is eltakarja őket a parti sűrűség. Megmenekültünk, és akkor az egyik alak felveti a fejét, kiállt valamit... Felénk lendíti a karját, a másik három is ránk mered, aztán a keskeny tisztás eltűnik. Evezzünk. Észrevettek, és egyetlen reményünk az előny lehet, amíg vízre bocsátják a csónakot. A percek némán telnek. A megfeszített evezés nem enged szóhoz jutni, és nincs is mit mondani egymásnak. Néha hátranézek két evező csapás között. A part már messze van, alig ismerem fel azt a kis beugrást, ahonnan elő kell bukkanni a csónaknak. Tám mégsem üldöznek? Fél kilométernél is messzebb vagyunk, mikor apró, sötét árnyék szakad el a part zöldjétől. Egy pillanatig még áltatom magam, csak a szemem káprázik, de látom, látnom kell a felemelkedő és lecsapó evezők vizes csillogását, az alakok ütemes hajladozását. Jönnek. Ha egy ideig tartani tudjuk a távolságot, talán megunják az üldözést. Megelégszenek azzal, hogy elzavartak bennünket a saját partszakaszukról. Hátra sem nézek, csak húzom az evezőt pattanásig feszülő izmokkal. Számolom a csapásokat. Egy, kettő, öt, húsz, negyven, negyvenöt, nyolcvan, száz. Mégis megfordulok egy szuszanásra, Lazítok evezéstől merev kamon. A csónak a folyó közepén táncol már, fele távolságra. Evezésük lendülete még vadabb, szinte repülnek felénk. Nem, nincs értelme tovább erőlködni. Itt harc lesz. És akkor jobb, ha felkészülünk, ha csillapodhat valamit szívünk eszevezett dobogása az evezés után. Nem tartanak egyenesen felénk, majdnem merülegesen hajtják csónakjukat a folyó közepe felé. Gyakorlott csónakosok, Tudják, így hamarabb keresztül vágják magukat a zavaros parti áramlatokon. Hagyd abban, ógó! Nézd, hogy jönnek! Megfordul és vicsorog. Most nem mérleg bölcsen, mint amikor a nyilat kapta a könyökébe. Ölni akar, mert megkergetik, sarokba szorították, holott ő senkit sem akart bántani. Agyát elönti a vér, félelmes, akár a nagy sörényes. Pedig az üldözők mesztelen vállán jól kivelhetően ott billegnek az íjak. De talán a mi nyilaink is érnek valamit. A tutaj végén szoros félkörbe halmozunk minden gajat, azt a kevés száraz levelet is, ami még van, talán jelent némi takarást. Mögüle mi azért jól láthatjuk őket. Idegesen kapkodom össze a legjobb, legsúlyosabb nyilvesszőket. Nogó is próbálgatja a nehéz íját, amit én legfeljebb lábbal tudnék kifeszíteni. Akit az ő nyila eltalál, az harcképtelen, de sajnos még nem tud elég jól célozni, mégiscsak friss tudomány neki a nyillövés. Szomorúan nézek körbe a csendes folyón. Béke és nyugalom mindenütt. A nap ragyog a felhőtlen égen. Miért kell, hogy küzdelem és halál legyen? Miért nem tudok nekik megmagyarázni? De nincs idő elmélkedni. Itt vannak. Húsz méterre lehetnek, mikor az első három a ladikba dobja evezőjét. Csak az utolsó kormányoz a víz fölé dőlve. és egyszerre három nyíl szegeződik ránk. Némán figyelnek. Szemük a lombástja rései mögött a célt, testünket kutatja. Hátrahúzott idegeket tartó kezük mozdulatlan, mintha kőből faragták volna. Gyakorlott harcosok. Nem ordítoznak, Nincs egy fölösleges mozdulatuk. Arcukon mellükön a díszítésnek szánt szimmetrikus forradások között régebbi csatározások behegett seveit viselik. A csónak a lendülettől gyorsan siklik, egyre közelebb. Némán gugolunk az ágak mögött. 15 méter. Nogó megfeszíti roppant íját. Várj még, suttogom. Ebben a pillanatban száll felénk a három vesző. Zörögve szaladnak át az ágak között. Kettő a tutajon koppan, a harmadik éles fájdalommal horzsolja végig a nyakan. Elharapok egy nyögést, a seb ég, mintha parazsat szóltak volna rá. Most nyúlnak a második vesző után, nyolc méterre sincsenek. Most! A középső kezéből kihull az íj, mindkét tenyerét a gyomrából kiálló tollas veszőre szorítja. Nogó lángyának is beillő nyila döngve fúródik a csónak oldalába. A leghátsó elereszti a lapátot, és nyila után kapkod, most őt veszem célba, a másik kettőt zavarja a közöttük imbolygó sebesült. A kormányos felordít a vállába fúródó kőhegytől, de már száll is felénk a két ébharcos válasza. Nógó karjába kapja, fönt a válla alatt, nekem a combomba hasít és feldönt. Sziszegve rángatom ki, és hanyat fekve rakom az új veszőt a hurra. érzem, közben a csónak hozzáütődik a tutajhoz. A gajak recsegve törnek. Nogó bömböl. Az imbolygó tutaj kavargásában egy pillanatra fogalmam sincs, hogy mi történik. Vaktában lövöm-nyilam a felvillanó barna testbe. rámzuhan, Hempergek vele a tutajon. A forradásos, kék csíkokkal festett sötét arc az orrom előtt táncol. Érzem a lihegését. Könyököm hajlásába fogom a nyakát. Elcsavarom. És most én vagyok felül, de valami zsírral vagy olajjal van bekemve a bőre, kicsúszik a szorításomból, a hasam felé rúg. Elkapom a lábát, és megint összekapaszkodva gurulunk a tutajon. Átfogja a derekam, le akar szorítani. Én újra a nyakát keresem. Arcunk összeér, fekete szemében a magabiztos küzdő könyörtelen ujjongó tüzelobog. Nem, nem fogsz legyőzni, lihegem. Karom a torkának feszítem. Sarkammal támaszt keresek a törzseken, összeszedem minden erőm, és csípőből balra dobom magam. Legördül rólam, és ekkor iszonyú rugás éri az oldalam. Eláll a lélegzetem, és már megint fölül van. Most ő keresi a torkom. Erőtlenül védekezem fél oldalam béna a rugástól. Ujjai a gégémre tapadnak, bunkós üvítését hallom, és az ütés ereje ellenfelem testén keresztül is a törzsekhez lapít. A síkos bőr alatt feszülő izmok ellankadnak, élettelenül fordul le rólam. Nogó csendes, semmi ordítás, semmi meldöngetés, bűnbánó tekintettel néz rám. Nem akartam. Úgy érzem, egy bordám sem maradt a rúgás oldalán, de szemrehányás helyet csak szeretni tudom. Segíts felállni, próbálok mosolyogni sziszegve. A szétdult gajbástján fekszik az, amelyik legelől ült a csónakban. Megismerem a homloka közepén a kör alakú tetoválásról. A hasán fekszik, de az arca felénk fordul. Csak nogó marka képes ilyen anatómiai csodára. A másik gerincét bunkója roppantotta szét. Lehet, hogy én is elbántam volna vele, ha nem rúg nogó tévedésből nyomorékkel. De így is jól van. És hol a másik kettő? A csónak a tutaj lapos farához simulva üresen billeg. Száz méterre tőlünk egy fekete fej úszik a part irányába. A kormányos? Akit először találtam el, nem hinném, hogy a gyomrában a nyíllal úszni képes. De akkor hol van? Körös körül sima a víz, csak az az egy fej bukdácsol kétségbe esetten egyre messzebb. Nyilván belefordult a vízbe, és föl sem jön többé, nincs vele gondunk. Annál jobban aggaszt a partra úszó vadember. Fellármázza és nyakunkra hozza a többit. Vajon hány csónak rejtőzhet a vízre nyúló ágak mögött? Kanyarodik a nagy folyó, lassan eltűnik szemünk elől a partszakasz, ahol a szerencsétlen kikötést kockáztattuk. De hiába sodor egyre messzebb. Ezekkel a gyors csónakokkal még ma érnek. A nap állásán látom, fél óra sem telt még el, hogy megpillantottuk őket. Most kettő itt fekszik. Akaratlanul megsajnálom őket, pedig ők támadtak, ők akartak elpusztítani bennünket. Ha nem védekezünk, most a mi hulláinkat vonzolják diadallal a folyóparti sűrűbe. Bár ez még lehetséges. A menekülő most lából ki egy laposabb részen a partra. Most csak a krokodilokban reménykedem már, de hiába. A vizet magasra csapva gázol, fut, a homokra érve megfordul, Ilyen messziről nem látom jól, mintha az öklét rázná felénk, aztán eltűnik a fák között. Három-négy óra alatt kényelmesen utolér bennünket a bosszútól lihegő csónakraj. Kikössünk és bújjunk el a sűrűben? Akkor elveszítjük a tutajt. Ilyen sűrűn lakott vidéken pedig lehetetlen annyi időt egy helyen töltenünk a parton, míg egy másikat építünk. Aztán a csónakra nézek... Hát itt van az orrom előtt a megoldás. Alaposan megvizsgálom. Keskeny alkotmány egyetlen nagy fatörzsből készítették. Kívül látszik rajta a faragóbalták durva nyoma, a belsőjét borító vékony, elszenesedett réteg elárulja, hogy égetéssel mélyítették ki öblét. A három evező mellett a fenekén csomó nyilvessző két dárda, csiszolt szakálas csonthegyel, egy félbevágott tökhéjjal nyilván a becsapódó hullámok vizét merték ki. Más nincs is a szűk, billegő alkotmányban. Nogó nehezen fog vele megbarátkozni, és nekem is hiányozni fog az a pár méteres szabad mozgás, amit a tutai engedett. A közepe azonban elég széles, hogy ott agyaggal kitapasztva kis tüzet rakhassunk. És még merészebb terv is támad bennem. Orrán a fa legalább méteres vastagságú. Az építők csak lejtősen faragták hozzá az égetett mélyedéshez. Ha ide lyukat tudok valamiképpen fúrni, árbocot tűzhetek a csónakra. Egyenletes enyhe szél fúj a folyó mentén, napokkal, sőt hetekkel rövidítheti meg a végtelennek tűnő utunkat. Az árbocot egyelőre a csónak oldalához kötöm, és ez új ötletet szül. Oda-haza a boldog szigetek között, ahol az ellenőrző járőrökön kívül tilos mindenféle motoros jármű használata, olyan állítólag ősi polinéziai csónakokon közlekednek a rezervátum lakói és az ott nyaralók, amelyek oldalától pár méterre két rúd tart egy vastagabb fatörzset a vizen. Vendéghajónak hívják az ilyen alkotmányokat, és visszaemlékszem, hogy a nyílt tengeren is milyen könnyed biztonsággal siklottak. Én ugyan soha nem ültem benne, de annyiszor láttam képeken és geovízió képernyőjén, hogy el tudom készíteni. Ez azonban távolabbi terv. Most magunk mögött kell hagynunk ezt a veszélyes szakaszt. Evezni kell. Evezni, amíg bírjuk. És nem csak az üldözők miatt. Ki tudja, melyik kanyarban bukkan fel újabb csónak, újabb harcot, újabb küzdelmet ígérve. Addig gyötröm, tornáztatom fájó oldalam, míg végre fölenged Bénult és közben nogót is meggyőzöm a csónak út szükségességéről. Nem ellenkezik. A karját tapogatja, mélyen az izmok közé szaladta nyíl. Megnézem a sebet, már alig vérzik. Ha mozgatja, már pedig az evezés alaposan meg fogja mozgatni, talán nem merevedik meg. Bár tudom, nagyon fájhat, az én combom is sajog, de akkor is eveznünk kell. Szétvágom a tutaj kötelékeit és a csónak oldalához erősítem a majdani vendéghajóhoz szükséges bambuszrudakat, a vitorlának szánt vékony nátszálak kötegét. A nyilak, balták és bunkók már a csónakban vannak. Először nogót ültetem az elejébe, majd utána lépek én is fél lábbal még nagyot rúgva kifosztott, hűtlenül felcserélt alkotmányunkon. Azután vízbe merítjük ellenségeink evezőjét, határozottan jobbak, mint amit én készítettem, még egyszer körbenézek a most újra oly csendes nagyfolyón, és előbb még gyakorlatlan billegő, majd mind simább csapásainkkal kezdetét veszi utunk új, remélem utolsó szakasza.